Вердикти в цьому залі виголошую я пісклявим голосом, що десонував із фігурою, суддя різко перебила прокурора і насопилася ще більше. Мій вердикт не змінився б ані на йоту, із притиском повторив прокурор, гіпнотизуючи суддю великими чорними очима. Він повільно протер окуляри, витягнутої із правої кишені штанів хусточкою, витримав іще одну довгу паузу, а далі з притиском і логічними наголосами, достойними самого Богдана Ступки, продовжив. Ця жінка, яку сьогодні наше правосуддя нарешті виведе на чисту воду, заслуговує не те, що на найвищу міру громадського осуду, який за нинішніх умов і обставин в нашій державі є найменш дієвим. Вона заслуговує найвищої міри покарання, бо тільки так можна утвердити справедливість і невідворотність нашого правосуддя, яке попри все залишається найгуманнішим у світі. Частина 1. Боже, поможи мені. Замість мотивації. А тепер я тримаю в руках темно-зелений, як поросла жабуринням озерна вода талмут свого багаторічного щоденника з претензійною назвою Жіночий літопис, писаний різнокольоровим чорнилом помальований примітивними, наївними картинками аля не кифір із криниці, з подеколи вільними від письма сторінками, зі слідами губної помади чи масних пальців, з поделенілим, але все ще присутнім ароматом дорогих парфумів, і ловлю себе на думці, що страх реальний, цілком осяжний, Гидкий і мерзотний страх Вертається в мене Через усі брами їства Крізь пори шкіри Дихання очі Він заповзає всередину Слизьким гадом І звиває собі кубло Десь у ямці Між грудьми Не маючи ані сили Ані відваги Потоптати ту бридку гидоту Поволі як у сповільненому кадрі пересуваюся у фотель і на якусь мить прикриваю долонею очі, я навмисне відтягую зустріч, яка повинна ось ось відбутися з власної волі. Проте моя добровільність зараз нагадує добровільну смиренність схиленої шиї бика перед тим, як у його тім'я вдарить занесений обух. Так минає обмежений, але якийсь дуже тягучий і спресований час. Від перенапруги нервів дзвенить у вухах, а може воно щось зищить за вікнами чи стіною, Хоча я не маю ані найменшого наміру відволікатися на сторонні звуки. Зараз необхідно зосередитися на собі, щоб не пропустити головного. Що воно тепер головне? Після всього – поволі. Так, поволі, нібито в мене розбиті, перелічем руки – починаю гортати по жовклі сторінки щоденника. І колишні вагання стосовно того, чи варто відкривати окрему і, безумовно, пандорину скриньку далеких і напівзабутих радощів і страждань, поволі покидають мене. Що правда, то правда. Я жадаю і водночас боюся перечитати з відстані часу і теперішньої трагедії частину свого інтимного життя. З одного боку, хочу цього, бо в теперішньому моєму напівіснуванні, напівумиранні, уже немає місця тому лоскітливому хвилюванню, що прискорює серце биття і додає адреналіну у кров будь-якій жінці – на обрії якої маячить а хоча б туберкульозний, але чоловічий силует. Без того лоското навіть теперішнє очікування смерті втрачає останню барву.